Воєнний талан. Лорд маршал Бур саме писав листа, про те, коли Вест опустив запону в наметі, підвів погляд і всміхнувся. Як ви полковнику? Дякую, сер, не зле. Приготування в розпалі ми маємо бути готовими до відходу на світанку. Ви, як завжди, продуктивні. І що б я без вас робив? Бур показав на графин. Вина? Дякую, сер. Вест налив собі келих. А ви не хочете? Бур показав на побиту флягу біля свого ліктя. Гадаю, з мого боку, було б розважливо пити лише воду. Вест винувато скривився. Йому здавалося, що він не має права про таке питати, та тепер цього було не уникнути. Як ви почуваєтеся, сер? Значно краще. Дякую, що спитали. Значно, значно краще. Він поморщився, прикрив рота одним кулаком і ригнув. Не зовсім одужав, але наближаюся до цього. Бур неначе на підтвердження своїх слів і з легкістю підвівся зі стільця і покрокував до мапи, зціпивши руки за спиною. Його лице вже і справді набуло майже такого кольору, як колись. Він більше не горбився, коли стояв, і не хитався так, ніби був готовий впасти. «Лорд-маршал, я хотів із вами поговорити про битву під Дунбреком». Бур розвернувся. «Про який аспект?» «Коли ви хворіли...» Вест завагався перш ніж заговорити, а тоді випустив слова із себе. «Я не посилав похирурга. Міг би, але я пишаюся тим, що ви цього не зробили». Вест кліпнув. Він не наважувався навіть сподіватися на таку відповідь. «Ви зробили саме те, чого я і хотів би від вас. Офіцер не має бути байдужим, і це важливо. Але для нього надважливо не бути занадто небайдужим». Він повинен уміти наражати своїх людей не на небезпеку, повинен уміти посилати їх на смерть, якщо вважає це за потрібне. Повинен уміти жертвувати, визначати найвище благо, незважаючи у своєму виборі на емоції. Тому ви мені подобаєтеся, Веста. У вас є співчутливість, але є й криця. Неможливо бути видатним лідером без певної жорстокості. Вест усвідомив, що йому відібрало мову. Лорд маршал реготнув і ляснув розкритою долонію по столу. Але ж вийшло так, що ніхто не постраждав, геш? Стрій вистояв, північан спровадили з Енглії, а я, як ви бачите, так вижив. Я, направду, радий бачити, що ви почуваєтеся краще, сир. Бур широко всміхнувся. Справи налагоджуються. Ми знову маємо свободу руху, наші шляхи забезпечені надійні, а довкола нарешті сухо. Якщо план вашого шукача спрацює, то в нас є шанси добити бетода за кілька тижнів. Досі вони були з біса відважними і корисними союзниками «Так, сир. Але на живку всю пастку слід класти обережно. І запустити її саме тоді, коли треба». Бур придивився до мапи, енергійно хитаючись на підборах вперед-назад. «Якщо ми виступимо надто рано, битод може вислузнути. Якщо спізнімося, наших північних друзів можуть знищити, перш ніж ми до них устигнемо. Треба зробити так, щоб цей клятий полдер і цей клятий крой не тягнули клятого хвоста за хвіст». Він поморщився і поклав руку на живіт потягнувся до фляги і зробив добрий ковток води. «Лорд-маршал, як на мене, ви нарешті привчили їх до гарних манер? Не вірте цьому. Вони просто чекають нагоди встромити мені ножа. Обидва. А тепер король мертвий. Хто знає, хто прийде йому на зміну? Вибере монарха, ви хоч раз чули про таке?» Вест відчув неприємну сухість у роті. Майже неможливо було повірити, що по часті до всього цього спричинився він сам. Однак визнавати свою роль у цьому навряд чи було доречно. Зважаючи на те, що вона полягала у холоднокровному вбивстві спадкоємця престолу. Як гадаєте, сер, кого оберуть?» – хрипко спитав він. «Я не середворець, вести. Хоч і маю крісло в закритій раді. Може, Брока чи Ішера. Скажу вам з упевненістю одне. Якщо ви вважаєте, що тут є насильство, то вдома в Мідерланді воно буде вдвічі жорсткішим, а милосердя буде вдвічі менше». Маршал ригнув, ковтнув і поклав руку на живіт. «Ох!» Північани й близько не такі безжальні, як у ті старв'ятники з закритої ради, коли беруться до справи. Та й що зміниться, коли вони дістануть нову людину в королівських шатах? Гадаю, мало що. Мало що. Цілком імовірно, сер. Наважуся сказати, що ми в будь-якому разі ніяк не можемо на це вплинути. Ми з вами прості, як двері солдати, так висте? Він знову підступив до мапи і з шурхотом прокреслив на папері товстим указівним пальцем їхній шлях на північ, до гір. Треба пересвідчитися в тому, що ми готові до виходу на сході сонця. Кожна година може виявитися життєво важливою. Полдер і Кройді стали накази. Їх підписано і доставлено, сар. Генерали розуміють, яка це нагальна справа. Не хвилюйтеся, лорд-маршали, ми будемо готові виступити вранці. Не хвилюйтеся, перхнув Бур. Та я ж командир війська його величності. Хвилюватися – це моя робота. Проте вам слід відпочити. Він махнув гладкою рукою, вести з намету. Побачимося на світанні. Вони грали в карти при світлі смолоскипів на схилі пагорба серед спокійної зоряної ночі, а в світлі смолоскипів під ними армія Союзу похопцем готувалася до вимаршу. Гойдалися і рухалися лампи, лаялися в темряві вояки. У нерухомому повітрі розносилося бумкання, грюкіт і сердиті голоси людей і тварин. «Сьогодні ніхто не спатиме!» – Брінд закінчив здавати карти і згріб свої. От би мені згадати, коли востаннє проспав більш ніж три години поспіль, – зауважив Вест. Найпевніше в Адо, перш ніж до міста приїхала його сестра. Ага. Найпевніше в Адо, перш ніж до міста приїхала його сестра. Перш ніж маршал забрав його до свого штабу, перш ніж він повернувся до Енглії до зустрічі з принцем Ладіслою, до студенної подорожі на північ і всього того, що він тоді накоїв. Вест згорбив плечі і насуплено глянув на свої пошарпані карти. «Як там, лорд-маршал?» – запитав Джеленгхорм. «І з радістю можу сказати, що набагато краще». «Дякувати долі. Олі», – Каспа з'їняв брови. «Мені не надто приємно уявляти, як усім заправлятиме той педант Крой». «Або Полдер», – додав Брінт. «Він безжальний, як змія». Вест не міг не погодитися. Полдер і Крой ненавиділи його майже так само сильно, як один одного. Якщо котрись із них прийме командування, для нього буде за щастя наступного дня чистити ножники». А що більше за тиждень, він, неймовірно попливе човном до Адуа, щоб чистити нужники там. «Чули, паралютар?» – спитав Джеленхор. «А що з ним?» «Він повернувся до Адуа». Вест різко підвів погляд. В Адуа була Арді, і думка про їхнє возз'єднання якось його не тішила. «Я отримав листа від своєї кузини Аріс», – Каспа примружився, незграбно склавши карти віялем. «Вона пише, що Джезель був десь далеко, виконував якусь місію для короля». «Місію?» Вест сумнівався, що Джизалові довірили б щось достатньо важливе, щоб це можна було назвати місією. «Про це, здається, теревенить все адо. Кажуть, він учили в якийсь наступ, – додав Джеленхорм. – Через якийсь міст. Він здійняв брови. Та невже. Кажуть, він убив на полі бою два десятки людей. Усього два десятки? І, кажуть, побував у ліжку з донькою імператора, – пробурмотів Брінт. Вест перхнув. Оце мені чомусь віриться найбільше. Каз пирснув зі сміху. Що ж, хай що там сталося насправді, його підвищили до полковника. Ну і на здоров'ю, пробурчав Вест. Цей хлопчиська, здається, завжди приземляється на лапи. А чули про той бунт? Моя сестра писала щось про нього в останньому листі, а що? Аріс розповідає, що сталося повноцінне повстання. Тисячі селян вешталися околицями, пали, грабували, вішали всіх, хто має дану прізвище. «І знаєте, кому доручили командування силами, які послали їх спинити?» Вест зітхнув. «Часом не нашому давньому другові від Джезалю Дан-Лютару. Саме йому, і він умовив їх розійтися по домівках. Як вам таке?» «Джезаль Дан-Лютар», – Дан пробурмотів Брінт, – «почує кожного, хто б міг подумати». «Я ні за що», – Джеленхорм допив свій келих і налив собі ще. «Але його, очевидно, тепер звуть героєм». «За нього п'ють у тавернах», – докинув Брінт. Його вітають у відкритій раді, – сказав Каспа. Вест ребром долоні підсунув до себе дзвінку гірку монет. Був би радий сказати, що здивований, але завжди здогадувався, що рано чи пізно почну діставати накази від лорд-маршала Лютара. Йому думалося, що могло бути гірше. Це міг бути полдер або крой. Поки вершечками пагорбів поволі сунули перші рожеві промінчики світанку, Вест підіймався схилом до намету лорд-маршала. Віддати наказ рушати треба було вже давно – він похмуро віддав честь вартовим біля запони і просунувся за неї. У кутку за запоною досі горіла одна лампа, умиваючи червонястим світлом мапи, складання стільці та складання ж столи і наповнюючи чорними тінями складки ковдр на ліжку бура. Вест підійшов до нього, згадуючи всі справи, які мусив зробити з того ранку, перевіряючи, чи не забув він чогось. «Лорд-маршалли, полдери крою чекають вашого наказу рушати». Бур лежав на своєму похідному ліжку, заплющивши очі і роззявивши роти, і спокійно спав. Вест був би радий так його і залишити, та вони вже марнували час. «Лорд-маршалла!» – різко гукнув він і підійшов до самого ліжка. Той усе одно ніяк не реагував. Тоді Вест і помітив, що у лорд маршала не ворушаться груди. Він невпевнено простягнув пальці і потримав їх над розімкнутими вустами бура. Тепла не було. Дихання теж. Вест відчув, як із його груди аж до кінчиків пальців розпливається жах. Сумнівів бути не могло. Лорд-маршал Бур помер. На дворі стояв сірий ранок. Труну перенесли від намету на своїх плечах шестеро похмурих вартових, а за ними йшов хирург, тримаючи в руці капелюха. Полдер, Крой, Вест і низка найстарших офіцерів армії стали обабіч стежки, проваджаючи труну поглядом. Сам Бур, поза сумнівом, схвалив би той простий ящик, у якому його труп збиралися доправити до адо. Він був виготовлений так само грубо, як і ті, в яких ховали найпростіших рекрутів Союзу. Вест отетерило витрішився на цю труну. Чоловік у ній був йому як батько, чи принаймні був найближчою до батька людиною в його житті. Наставником і захисником, покровителем і вчителем, справжнім батьком, не те, що задиристий п'яний черв'як, яким його покарала природа. Проте, дивлячись на той грубий дерев'яний ящик, він не відчував смутку. Він відчував страх. За армію і за самого себе. Найперше в естові захотілося не роздиратися, а втекти. Однак тікати було нікуди. Кожен мусив виконувати свою роль, тим паче тепер. Крой задер гострий підборіддя і вистрончився, застигнувши, наче залізний, коли по них майнула тінь труни. «Маршала Бура дуже бракуватиме. Він був стійким солдатом і сміливим лідером». «Патріотом!» – докинув Полдер. У нього тремтіли губи, одну руку він притиснув до грудей, неначе вони були готові розверзнутися від емоцій. «Патріотом, який віддав життя за рідну країну! Служити під його проводом було честю для мене!» Вестові захотілося виблювати від їхнього лицемірства, та насправді він украй їх потребував. Шукачі його люди на пагорбах ідуть на північ, намагаючись заманити Бетода в пастку. Якщо армія Союзу не піде слідом, до того ж швидко, то вони не матимуть підмоги, коли король північан нарешті їх дожене, їм удасться хіба що загнати самих себе в могилу. Жахлива втрата, промовив Вест, дивлячись, як труну поволі зносять з пагорба. Проте найкращий спосіб його вшанувати, боротися далі. Король офіційно кивнув. Добре сказано, полковнику. Ми змусимо цих північан поплатитися. Ми повинні це зробити, а для цього слід приготуватися до вимаршу. «Ми вже і так відстаємо від графіка, а план потребує точного...» «Що?» Полдер витріщився на веста, так ніби запідозрив, що той раптом збожеволів. «Іти вперед? Без наказів? Без чіткої структури командування?» Крой потужно пирхнув. «Це неможливо!» Полдер енергійно замутав головою. «Виключено! Абсолютно виключено!» «Але накази маршала Бура були цілком конкретні! Обставини змінилися, і це більш ніж очевидно!» Лице Кроя стало невиразною маскою. Доки я не одержу явних вказівок від закритої ради, ніхто не пересуне моєї дивізії ні на волосину. Генерале Полдера, ви ж, звісно, за цих обставин я не можу не погодитися з генералом Кроєм. Армія не може просунутися ні на дюйм, поки відкрита рада не обере нового короля, а король не призначить нового лорд-маршала. Вони з Кроєм поглянули один на одного із глибокою ненавистю і недовірою. Вест застиг зі злегка звідвіслої щелепи, не вірячи власним ухом. Перш ніж звістка про смерть Бураді йде до Агріонта, мене не один день, і навіть якщо новий король негайно визначиться з заміною, не один день мене перш ніж його накази йдуть сюди. Вест уявив довгі милі лісистого шляху до Уфріта, довгі ліги в шляху в солоних водах до Адо, можливо тиждень, якщо рішення буде ухвалено негайно, а зважаючи на хаос в уряді, це видавалося малоймовірним. Тим часом армія сидітиме тут і нічого не робитиме. Пагорби перед нею будуть практично беззборонні, тоді, якби то, дістанеться за досить часу на те, щоб піти на північ, зарізати шукача та його друзів і повернутися на свої позиції. Коли ж армія нарешті дістане нового командувача і нападе на ці позиції, поза сумнівом загине безліч їхніх же людей. Усе це буде абсолютно безглуздим, безцільним марнотратством. Буррова Трунаал заледве зникла з поля Зору, та вже не можна було подумати, ніби покійного взагалі ніколи не було на світі. Вест відчув, як жах розходиться по його горлу, готовий задушити його люттю і досадою. «Але ж шукачі, його північани, наші союзники, вони розраховують на нашу допомогу!» «Не пощастило!» – зауважив Крой. «Прикро!» – пробурмотів Полдер і різко вдихнув. «Але ви, полковнику Вест, маєте зрозуміти, що ми і не маємо над цим-цим жодної влади!» Крой напружено кивнув. «Жодної влади! І на цьому все!» Вест витрішився на двох генералів і його накрила жахливою хвилею безсил того самого відчуття, що охопило його, коли принц Ладісла вирішив перетнути річку. Коли принц Ладісла вирішив віддати наказ про наступ. Того самого відчуття, з яким він вибрався з туману і з кров'ю на очах, і зрозумів, що вони програли. Того самого відчуття, наче він звичайнісінький спостерігач. Того самого відчуття, якого він пообіцяв собі ніколи не допускати знову. Можливо, в цьому був винен він сам. Обіцянки треба давати лише тоді, коли певен, що можеш їх дотримати.